פרק כ', ויהי בשנה השביעית בחמישי בעשור לחודש באו אנשים מזקני ישראל לדרוש את ה' ויישבו לפני. ויהי דבר ה' אלי לאמור, בן אדם, דבר את זקני ישראל ואמרת עליהם. כה אמר ה' אלוהים, הלדרוש אותי אתם באים?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 ובגללו למצרים אל תטמאו, אני אדוני אלוהיכם. וימרו בי ולא אבו לשמוע אלי. איש את שיקוצי עיניהם לא השליכו ואת גללו למצרים לא עזבו. ואומר לשפוך חמתי עליהם, לכלות אפי בהם בתוך ארץ מצרים.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 בחוקי אבותיכם אל תלכו, ואת משפטיהם אל תשמורו, ובגללו להם אל תטמאו. אני אדוני אלוהיכם, בחוקותיי לכו, ואת משפטיי שמרו ועשו אותם. ואת שבדותיי קדשו, והיה לאות ביני וביניכם לדעת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 אשר הוצאתי אותם לעיניהם. גם אני נשאתי את ידי להם במדבר, להפיץ אותם בגויים ולזרות אותם בארצות. יען yeah, משפטי לא עשו, וחוקותי מאסו, ואת שבתותי חללו, ואחרי גילו לאבותם היו עיניהם. וגם אני נתתי להם חוקים לא טובים, ומשפטים לא יחיו בהם.